Okej. Okay. Då rullar vi. Första ett litet djuttest bara först. Jag pratar här och jag pratar här. eller Lash. latschot ligger Vastigt fem ja. kan, vi, kan, vi, kan vi ta eh, Några kopplingar till podd, förra podden två, två grejer som jag skulle ta upp som jag hade förberett okay, uh. Två korta grejer från Gana som uh. jag hade glömt bort uh. och det är alltså att jag hade hållit på i en kvart och försökt spela in Jesse när han sjunger uh. Och det vore kul att bara spela upp en snabbbis uh. Och sen andra grejen ja. Det var att Det är bara en komisk moment Jessis fru blev Hunsar runt Ganska väldigt mycket av den här gamla mannen Som bodde i huset som jag berättade om Som hade kommit med i podcasten Och det, det är ju väldigt så där att Männen kan styra och göra lite grann Vad de vill med vissa kvinnor i alla fall mm. Och de, det blir som bekanta Och jag känner mig så otroligt vidig När vi ett tillfälle Jessis dotter står och dansar i vardagsrummet Jag sitter och käkar Vid andra rummet Och Jessis fru är i köket Och när Dottern Nanama och dansat klart Så klappar jag händerna Och Jessis fru kommer in springa, sp springa in till mig Och fråga vad jag vill Då, då, då, då tror ju hon att Nu har jag börjat komma in i Konverka. det Men det. Att... Ja. det var ju så smidigt så då kunde jag fortsätta köra den sen Så det vill jag bara lägga till Från Ghana. Sen en grej som är Tyckte du var kul också när du lyssnade på podcasten. Ja. Som jag borde ha sagt i förra podcasten. Det var när vi snackade om det här med att säga grattis. Ja. Och du sa att du inte hade något problem med det. Ja. Sen, och sen när du sa hur du säger grattis på för första dagen. Ja. Så tyckte jag, sa jag i podcasten. Ah, fan, det lät ju skitbra bra. Ja. Men jag kom på att det, lät, det låter inte avslappnat överhuvudtaget. Ja. För att den tonen som du snakkar med. <laughs> kan, kan, kan du säga en gång hur det låter? Mm. Ja, jag måste nästan låtsas ringa dig Rasmus Tjena Erasmus. grattis! Grattis på födelsedagen Grattis på födelsedagen Så, så ja, låter det varje gång du ringer och säger grattis ja. Och inte en Aldrig annars låter du så Nej Så du måste ju ha i med att du tänker efter I varje fall lite grann hur du ska säga ja. Grattis ja. Ja. Det vill jag fram. Och just då, sen kom jag också på Jag kom på en tävling Vi vill jag ha en tävling ju? Just det vi... Ska vi utlysa den nu? Vi utly... Ska vi göra det? Ja. Ja. Och vad tycker du om piset som jag smsade dig om det? Ja, den, ja. Den, den, den, det har vi. Ja. Vi... vi. Vi levererar hemgjord korv. Ja. Till, till ett värde av ungefär 500 kronor i butik. Ja. Ska vi lotta ut det bland alla som mejlar in och skriver jag javla korv? Mejla in och skriv ha korv till lackortligga ja. Ja. Det blir ungefär som att vi pröjsar 500 spänn för att få lite... Får vi hända i vår inbox? Vi har haft den där mejlen Sen i november och vi har inga. Förutom att den är kopplad till Facebook så du dyker upp lite grejer därifrån. Mm. Annars har vi inget. Nej. Så nu, men nu kanske tillägga in ett eller, ett eller Ja, Okej. Okay, uh, jag ska vara helt ärlig. Att, att vi ser att vi lottar. Vi kommer väl välja den skönaste. Men kommer välja, om någon skriver någonting, Fan vad er är din podcast i skit bra? Jag lyssnar på det här och Albet, mina arbetskollegor Lyssnar på det också ja. Då kommer mm. den här personen vena koll lite, ja. lite skön motivering Ja gärna, spänn lite och Ljug gärna också, det ja. skiter vi fullständigt i Allt för att stiga oss medhörs ja. Du kom ju in i din skådespelarröster mm. Du är bara en av dina många Imitation, talanger Som du har och då tänkte jag att vi kunde göra reklam på för första gången för vårt timme på P3 ja. som kommer 10 mars Och när den här podcasten är uppe så borde det vara ungefär två veckor kvar kanske, ja. en vecka kanske ja. 10 mars i alla fall, klockan 5 på P3 ja. då vi kommer ha en timme med sketcher du, du, Lyssna nu, det är fram bara vi, bara våra sketcher Precis, bara våra sketcher Om ni tycker att det spelar dålig musik så är det inte vårt fel vi spelar inte musik precis. Och där kommer vi höra. Vi kommer inte föra din skådare spelar eh, resten. Intentionen det, det tror äh. vi inte. Om vi inte hittar på någon äh. nyckelar men. vi kommer däremot att föra baggen göra göra här Jäkel. Har <laughs> du det här? Tror du spela upp denna Jäkel? Lite lite grann. Eller en ett smaktest. Smakprovning. Smaktest. Här kommer lite grann när baggen imiterar Jäkel. Inspelning av ljudboken Alla vi barn i Bulleby med Lennart Jäkel, tagning 1. Sådär då Lennart, då var allt uppriggat så då är det bara för dig att köra. Du behöver ett kort intro och kan väl börja ungefär 5 sekunder efter det har startat. Varsågod! Vi har så många körsfältel här i Bullebyn, i vårt trädgård. Och i Anna och Brita sträger I Oles finns det ingen vafan Åtminstone det är ingen Så där, vi får nog hoppa Sodomarna lärt det här är... Jag tror att det räckte för att man ska bli sugen på att höra Hela tiden. <laughs> ja vi, vi, vi, vi sätter mig här bort istället Springer fram och åker i mobilen för, men så jag Och jag håller på Och letar Febrilt, kan man säga sårbaggen Ja Efter någon imitation jag kan göra Så att om ni mm. har någon Snubbe som ni vet pratar ungefär som jag gör och som är känd, så kan ni ju maila in och berätta vem jag kan imitera. Jag kan Nina, kan jag inte? Häftigt. roligt. <laughs> Eller det är ganska bra. Vad roligt. Kan du svara lova också? Då? Du. Nej. Du skämtar <laughs> Nej, det var inte. Nej, du skämtar <laughs> ja. Det är verkligen lika på Benny Aldrig ska jag Scooby Dooby Do. Scooby Scooby Dooby Scooby. Äska. Äh, Jag kan upp en grej som hände idag som Att det hände på förskola Har inte så mycket med saker att göra Det var mest vad jag kom att tänka på Och det här kan vara Ett resonemang som inte är helt färdutvecklat Det var två grabbar Som sprang på gålen Och så springer ena fram till mig Säg åt nu kanske jag, måste, jag tror att jag måste hitta på andra namn på de ungarna Ena ungen springer fram till mig med andra i hasorna mm. Och då säger han så Sture jaga mig, jag vill inte att Sture ska jaga mig Och då säger jag åt Ja men då får du väl säga åt honom Att, att Sture ska sluta jaga dig Så gör han det Och då säger den andra ungen Ja fast jag vill ju jaga Dennis Ja det blir en svår situation du, Och jag var lite tagen av det Att han inte bara tog alltså Jag förstår att du vill att jag ska sluta jaga dig Men nu är det faktiskt så att jag vill Jag vill ju jaga Jag vill ju faktiskt jaga dig. Så vill jag det var inte det som jag kommer tänka på då var från Ben och Gunnar ja. när Kjärgängs film ja, precis Kjärgängs film när en grej som har fastnat på för det men jag tror är när Gunnar pratar med Ben om en av sina ex-flickvänner ja. och säger så, han så här, med henne så fick han inte vara mig själv fullt ut precis du fick inte vara Gunnar fullt ut exakt det är ett kul citat och det är en kul grej att tänka på Ja. Och det var lite så jag kände i den här situationen Att den ena ungen Upplevde att han inte fick vara sig själv Fullt, fullt ut, ut. <laughs> Eftersom att han inte fick jaga den andra Och det jag kommer att tänka på att det, det måste nästan vara så I I alla lägen När man är två Om det är du och jag Eller om man är med, med En flickvän, pojkvän Ja man ska få vara sig själv fullt ut. Ja, men det går inte att vara sig själv fullt ut, tänkte jag. Jo, det gör det ju. Ja, fast jag, jag menar att det, det, går, det är alltid någonting som man måste göra avkall på eller anpassa sig på något sätt. Och så att de som man får anpassa sig minst för är de som man är närmast med. Ja. Så, så men, kan det vara. Det, det, den tanken tänkte jag, först. men det, det, det så, låter ju rimligt. Ja. Vad får du anpassa dig nu med mig? Jag, jag, det är svårt att säga. Men jag tror att det är någonting. Skulle jag, skulle jag tro. Det är ju Det känns som att det är... Det I alla vara. lägen. Alltså även med de man trivs bäst. Jag antar att man trivs sämst. Med de där man måste Hela tiden. anpassa sig. eller Så de där, de, de där programmarna sig. kommer ju inte få någon längre vänskap säkert. Jag jag, för, samtidigt också. När fan... Om man, man känner att man alltid gör avkall På någon del av sig själv ja. alltså det, det, det När, är, är, det du, som är, jobbig, när är du själv då? För, det, för att man är inte är sig själv när man är själv exakt, exakt. Man med hela tiden. När man är med sig själv Så är man ju ingen mm. samtidigt jag är ju, inte, Nej, jag är ju inte fritt fullt ut För att jag sitter ensam För då Nej. finns det inget att, att, jag, Finns ingen att vara fritt för Alltså då är bara för mig själv Och det är ju tyst Och kolla vad vad andra gör då kan du då kan du kanske till och med vara uttråkad lite deppig och trist liksom alltså ja, det är trotsallt mindre fritjof då för mig själv än vad jag ja. så att du blir aldrig fritjof fullt ut men du blir kanske helt nära när du är typ med mig ja men jag tror också att det finns väl. man måste tänka att det finns många olika versioner av fritjof ja för jag tror det också jag... att det finns många av mig <laughs> av, av, av alla ja. och jag, för jag tycker att jag är mig själv fullt ut med, när jag är med dig jag tycker att även att det är det När jag är hemma hos mina föräldrar Om jag, jag är hemma med mamma och pappa ja. Och hälsar på ja. Så tycker jag såklart att det är Men jag är inte riktigt likadan Där de två där inte. inte. Jag skulle inte tro det Jag känner mig aha. Jag tror att jag, jag tror att... upplevs lite mer Lite Serious. mer, lite mer äh, Jag vet inte hur jag ska beskriva mig själv I mina föräldrars oh. ögon men, men lite så här Sorglös, bara glad Människa så, så tror jag att din föräldrar upplever det ja. Det är ju bra Jag får aldrig läge att vara Och försöker nog aldrig det heller att vara... Jag får ju se precis motsatsen Klok <laughs> jag, då, jag är ju mig själv då också Just upp. <laughs> <laughs> det är därför jag blev så chockad när, när jag hörde att din farfar hade sagt till dig Bläja inte bort det här nu Med skolan, ungefär som att du går runt och skämtar dig till dig ja. Själv försöker man få dig Börja att bläja till dig <laughs> Bläja lite, ja. Du, du upplever inte att du är, att du är liksom an, i olika sammanhang Det, det gör du väl Man har sett det i andra annorlunda Jag, jag är i olika olika sammanhang ja, ja. Men jag tycker tyck inte att det är så olika Med de som jag är tajtast med Då känner jag mig ganska lika Jag, känner alltid att det, jag tänker alltid att det är ett tecken på att Nu är jag människan ja. Med, med de jag ska vara med liksom. Jag känner mig ingen stor skillnad på mig Tror jag, när jag är med dig Eller när jag kommer hem till Nej. Ja, men det, det... det är, så är det så känns jag inte med dig heller va egentligen? Nej, nej. nej, det ska Det inte heller Det jag upplevde Är att, att jag är lite Olik, till exempel att vara med dig Eller att vara med mina föräldrar. föräldrar Men jag tycker att jag är lika mycket med mig själv men du, det är men är också det säkert... jag är med hos dina föräldrar då Vem blir då, då? Är någon, du då? Du är nog mer nej. Nej. <laughs> <laughs> mig. Jag tror jag hittar, någon bra, jag hittar någon sorts balans där, tror jag. Mm. Men då kan man också ompröva liksom Den här känslan av att man tycker att att man upplever någon som falsk Låt säga att man har träffat någon på en Jag vet inte på vilket sätt man skulle kunna träffa någon Låt säga att man träffar en person första gången I ett litet intimt sammanhang En middag som, som inte är så Alltså en trevlig middag men inte så stojig liksom. Man upplever en person som Allvarlig Eller, mm. eller trevlig bara Låt säga trevlig och snäll men inget mer För det är, det är inget super om den personen, mm. Som första intryck då kan man ändå tycka att en personen känns lite falsk ifall man nästa gång träffar den så är det fest. Och ja, den på G. är på jävligt på G. Fy fan. Ja, det kan jag inte riktigt... Alltså det här med att han känns falsk då. Ja, man kanske inte gör det. Kanske inte falsk på ett äckligt sätt då kanske. Nej. nej. nej, man tycker nej inte jag... Jag... Fan, vad han var rolig då. Fan, kan... <laughs> ja, men men, men så... om man inte upplever det så roligt utan bara... Men det här då? Det här då? Det, det, det här, då. Det, det här vid, det scenario. De här gångerna man känner att man blir för mycket sig själv fullt ut Ja det tycker jag är helt för hemskt. Alltså. När man kan gå hem från en fest och mm. tänka så här, Fan jag har hållit på och skämtat och stojat hela kvällen mm. Och så man vet, man, man, man vet att man håller på och skämta Och det blir bli, bli, bli jobbigt liksom. oh. Men man kan ändå inte hålla inne på skämtet Man mm. har Så att man drar mm. ändå mm. Och sen när man går därifrån så har man ångest För att så här, fan då måste det vara jobbigt det, är, det är den tanken som brukar slå mig då När jag känner att jag har varit all... Du händer inte så ofta direkt Men den tanken som slår mig är att vad folk gör rätt i att snacka skit om mig Ja Om de snackar skit om mig nu så har jag full förståelse för det Ja precis. Man säger fan vad jobbig han var Men då kan man också köper. Skit i att man skiter i det Att man skiter i det Men det känns som att man aldrig vill bränna någon broar någonstans. Tråkigt att för det är lite så där, att Har man gjort ett taskigt första intryck Så är det svårt att och Ja, oh, tillbaka. Jag har haft jävla bra förväntningar på mig ifall man skulle beskriva mig utifrån. Han jobbar på förskola och pluggat i, i sju år. Fan vad kul. Den reaktionen. Jag var har en grej som jag skulle komma ihåg. Ja. helt då Det är som en det är som en så här, inte bi men vad är det? det Tvångstanke. Tvångstanke att man måste säga. Man börjar med någonting. Mm. <laughs> det här kanske bara är skit. Mm. Att rädda upp sin, sin egen. Men vi säger ju inte så mycket vettigt ändå. Nej. Men jag, det är ju lite jag, för att när man tar upp någonting så här så känns det så jävla jobbigt när den andra inte säger någonting. <laughs> <laughs> har, då har ändå skrivit ner det som en tanke på att det här kan vi snacka ja. om. Men jag det, vad jag menar, men det här är att jag, jag har inte har tänkt någonting på... Jag, jag skulle vilja fråga några frågor mm. Jag började inte tänka på frågan än mm. Men jag ville i alla eh, Johanna sa för någon månad sedan Så satt vi här och kollade film Och så var det här gamla Marabo-pappret med Jag tror jag berättade det mm. Och så frågade jag Johanna så här. Hur mycket skulle du För att det gamla pappret var mycket skönare <laughs> Tyckte vi, i alla fall jag och Johanna Och så sa jag så här. Hur mycket skulle du pröjsa För att Marabo skulle gå tillbaka till det gamla pappret <laughs> och, och så sa hon Nej, men inte alls mycket än något. Vilket var ja, Ganska mycket jag måste säga, det, det tyckte jag var så kul så Jag berättade för min brorsa ja, ja. Inte så mycket än tusen Inte var. så mycket än tusen Men då skulle jag höra vad skulle, Dels vad du skulle prösa för att Få tillbaka pappret Det, skulle, det kan jag säga på ingenting. Ingenting. ingenting Har du någonting som du kan tänka dig prösa för För att få tillbaka Av gamla Det skulle kunna vara så här. Gamla strälla påsen ja. eh. mm. Och så tänker jag så här. Tänk om vad många sådana grejer du skulle kunna samla ihop och så, Om du gör en lista på allt du skulle kunna Och sen samla, Och vad du skulle kunna visa för det ja. och Då får du en summa på en räkning Kanske 5 och 4. Ja. då blir ingenting ja. värt än, ändå Men, ja. du? Ja. Mm. Men har du någonting som du skulle vilja uh. Eller, det kan också vara att Tommy Söderberg blir tränare för landslaget igen. Ja. Drillodgiv. Oh, fan. Matodinsprejbå. Ja, det är nu går vi för långt för lämmet. <laughs> ja, det blir det osannolikt Det borde, borde finnas någonting som man tycker så här, där skulle kunna bli så, bilen, så här, riktigt Jag skulle garanterat köpa. Jag skulle betala ganska mycket för att köpa eh, så här. Toy när de kommer i fyrkantiga avlånga lådor. Det finns ju. Finns inte. Ja, men det inte på samma sätt. Jag kommer ihåg hålla väldigt nog exakt, liksom. Som. Ja, precis. Så. Det säljs ju. Ja, yes. men det är de här, här tuggena som man klämmer ut, det vill jag inte ha. Det är tårs som, som var sås öppna, så att man säger Okej. Du är man... säker på att de inte finns som ett toj? Ja, oh, ganska säkert. För att jag får mig att jag såg ett ställe där de fanns. Och där de skyltade med att de hade dem. Okej. Okay. Ja, för det jag, menar, det jag menar är att jag skulle inte betala... Jag skulle inte betala några hundra läppar för att se det ute i handeln igen. Men jag skulle kunna typ Om jag står... Det finns ett sånt och ett vanligt styrrollpaket. skulle jag kunna betala några kronor extra för att ta ett tojpaketet. Liksom. Ja, det skulle jag göra. Men inte mycket mer än så. Jag... Det är så mycket... Det är, det... Toy tungt är ju det bästa <laughs> ja, Det, för det jag får sköna minnen om När jag snattar toy Till, till eh, Signe och Jenny Han snattar toy <laughs> <laughs> Till Signe och Jenny Mina gran tjejkompisar När jag var liten Både, det, Jag matbusset Nu sitter ni still så fixar jag det här <laughs> jag, jag snattade faktiskt innan jag fattade Vad snatteri var Matbussen var en buss som var som en liten matbutik som åkte ut och betygglade med mat. Och jag sprang in där och såg att morsan tog liksom mat i en korg. Tänkte inte bara att hon gick för att betala, så jag Nej. tänkte att det var så man gjorde. Så jag tog lite godis och gick upp och gav det till sin åker. Ja, det är oskyldigt. Ja, faktiskt. Och morsan sprang in och betalade sen från så att vi stod. Och så det var det var inget. Nej. Det, men det är ju som att det minnet finns i det. Men okay. du skulle inte ens kunna en 10 för att den kom tillbaka. Jo. jo. Hur mycket skulle du kunna prisa då? 50. Ja, ah, du menar totalt. Liksom. Ja, hundring. Ja, kanske. Det är svårt en hundring. Sen börjar man tänka så här: hundring på att sen kommer det vara trist ändå. Ja. Det slutar ingenting värt. Och allt blir som så här: det sista man ska hålla på med är att gå tillbaka. och... Köpa tillbaka gamla grejer Nej, det, det skriver ju också vara såhär Cornetto blåbär, vad säger blåbär? Ja det var god Det är jävligt god, den tror jag, jag lovar skulle kunna prisa. Lovar jag kan mejla in Så <laughs> <kan man> <laughs> Eller om ni har någonting som ni skulle kunna tänka er prisa tillbaka, tillbaka ja. Så ska vi försöka lösa det Just det Det kan vara kul att se Det är som, det är som Erik Paulsson Och deras familj Usa regional dippen Vadå? Alltså? US original, den dippen ja. som smakade mat. Typ. Den tog, försvann helt plötsligt. Och sen, så. Jag, inte, jag tror inte det finns Nej, okay, så den finns längre. Den väl. skulle kunna. Det vet jag för mina påståenden skulle kunna betala good, good Money för att få se en US original dip. Yeah. På alla som är vår webbmaster också. Liksom, ja. um, Fan, tänk vad kul skulle vara om vi kan börja nästa podcast med att säga: Vi får få lite brev. Ja. Och så läsa upp. Just det. Lacordleer at kommer vara mycket mail. Det kommer folk som mejlar om att de vill vinna korv. Det kommer också mejlar om att de vill ha tillbaka gamla cornetto-glasser. Skogaholm när den inte var uppskivad. Det tror jag en säga. Ja, men det finns ju. Finns det? Det finns ju Skogaholm som inte är skivad. Då? Det är jag helt omsäker på. Det har man sett Ja, det gör det ju. För fan. Jag köper nog aldrig skivad själv. Nej. Eller jo. Så jag blir Skivad. Jag har inte funnits av allt val i tio år Kanske kommit i valet Fanns ett oskiva Du alltså. kan ju ge ett tips till alla lyssnare Att byta telefonsignal <här> Till den här Det är ju kul när folk ringer Så kan ni byta telefon som jag har Det här gäller ju framförallt när man, när man När man inte vill svara z t t t t t t Vad heter den nu? Ja Du kan byta till den så. Jag ska ha den Har du någon på mig? Det är min tränare Pärning till medel Det är jobbet som ringer Om du var där i sjö Det passar också till en slö inställning Till Till slö inställning Just det när jag inte svarar i telefon. Det känns som en slag i stället. Man sitter och skiter. Jag tolkar så? i Jag har precis skitit. Jag tolkar ni så. stället. Ja, Vad sa alla ni iPhone-arvänder där ute? Byt. Pian Riff. Äh... Kan ni vara lite roliga ni som inte är det? Uh, och uh, klockan är nu 11 på kvällen En fredag uh, Det här är grejer vi gör uh, Jag får ångest för att Förra podcasten slutade du med frågor Om det var världen a, uh, After work uh. Det känns mycket skönare avslut Än att gå och lägga sig Men vi har ingen val Jag tror att vi fick lite till det bra Jag tycker ganska upp oss Tack, Tack. Maila in. Nu. Yes. Kan, just det, kan på, Ni kan påminna mm. om det. Ni kan vinna korg. Vin, vi kommer hem i korgen. Och jag säger, ja, vi lever, vi hemleverans till Jag säger så här ja. till Rebecka till exempel som är i Schweiz, ja. tror jag. Ja. Eh, om du tänker så här: Fan, det kan jag inte jag vara med. Jo, du kan vara med och maila. Och sen kan du dedikera vart du vill ha korgan någonstans. Det kan vara till din morsa kan vara till din. Ja, just det. Eller ge dem till oss. Ja. Jag kan faktiskt säga att det är helt omöjligt att vi inte kommer dit heller. Med Skulle vi kunna göra Ja så, så ser våra dagar ut. Just nu. Ja. <laughs> Att Vi skulle kunna åka till Schweiz. Så är det bra, vi skulle kunna byga ner kameran och spela in en podcast där nere. Om du mailar in Rebecka. Det här är bara ett. Det, det kan vi göra. Kanske. Ja, det kan vi göra. Vi skulle faktiskt kunna göra skott, tror jag. Ja. Och du kommer jag även spela in podcasten där nere. LaCourt ligger Och ja. fan, gå in på laCourt at WordPress. Nej, känd nu. LaCourt Bra. Bra. Känner, vad vad sugna vi är på att fortsätta snacka nu Jag <laughs> känns trist att avsluta den här För att de vet att du den här dagen är gjord liksom. ja. Men eh, jag tror att vi har allt vi behöver Vi okay. jag, jag, jag jag kan har liksom det Hur Ted kommer in nu ja. Musiken Babe, when I was a child Ooh, I slept